«Де шукати її? Але поет щасливий, бо вона була, вона є, вона невмируща!» Дочитав і замовк. Читання відняло в нього рештки сил. Біль знову виповзав із понівеченої недугої печінки, хижими пазурями роздирав нутрощі. Обличчя стало сірим, як су на перелогах рідного поліського села. По глибоких, мов зимні яруги зморшках, потічками стікав під. Поетове тіло вмирало, тільки в очах світився непереможний титанічний дух. Син запитливо глянув на лікаря, чи не слід зробити ще одне впорскування протиболевого препарату. Ващенко вагався, організм надто ослаб. Валя нишком витирала сльози. Зовсім недавно вона сама перебувала на грані смерті. Тепер дівчина навіч бачила смерть. Страшну, невмолиму, нещадну. І відчувала те саме, що Андрій Степанович безсилля, безпорадність, пригніченість. Вона прагнула чим скоріше вирватися звідси, на повітря, на сонце, до життя. Разом з тим Валя, може, вперше усвідомила, що існує щось більше, Сильніше, вище, навіть за смерть. Що воно? Як зветься? Любов, Мрія? Жага? Коли перед лицем найстрашнішого не схиляєш голову в покорі, а бачиш фанкове сонце, весняне узлісся, сліди коханої на росі. А Ващенко думав, двом смертям не бути, а одної не минути. Так твердили найхоробріші люди на світі сини Запорозької Січі. І чи не ця філософія оптимістичного фаталізму визначає сьогодні мужність цієї дивовижної людини, книжного філософа і степового характерника? Наступного ранку репродуктор на кухні Галини Федотівни повідомив про кончину поета. Ващенко згадав його останній вірш почути учора з живих поетових уст. Знов і знов питав себе, у чому та могутня сила, яка спрямовувала руку хворого до записника в останні години життя? Що це? Спогад про давнє кохання та й тільки? Чи, може, покликання? Обов'язок? Або сама поезія? Чи не в ній та чародійна сила, яку ми часто губимо, на стежках і дорогах Буденщини. Поезія життя, сила, без якої важко жити, а ще важче вмирати. Минула друга година після півночі. Чергова телефоністка центральної станції швидкої медичної допомоги почула в навушниках тривожний голос із далекого таксофона. Вона, як і дев'ять її подруг по зміні, Кожні кілька хвилин приймала сигнал тривоги, називала в мембрані свій порядковий номер, швидко заповнювала картку виклику і кидала її на транспортер. В окремих випадках, коли повідомлялася про особливо тяжкий стан потерпілого, серцевий приступ, кровотечу, втрату свідомості, телефоністка навскіз перекреслювала картку червоним олівцем. Багряна смужка означала що виклик терміновий. Так було і цього разу. Схвильований чоловік наполегливо запевняв, що у його вагітної дружини на Солом'янській 3 почалися перейми. Телефоністка не мала часу думати, де та Солом'янська вулиця, чи є зараз на станції вільні бригади, кому випаде доля їхати на виклик у цю ультрамаринову грозову ніч. Ось уже картка на транспортері Ось її звичним рухом схопив старший диспетчер зміни. Дівчина записувала новий виклик, коли старший диспетчер зняв трубку прямого проводу, на другому кінці якого озвався черговий першотравневої підстанції. «У вас вільні бригади є?» – запитувала центральна. Видно, відповідь була позитивна, бо старший диспетчер продиктував зміст картки виклику що діялося далі, дівчина-телефоністка не бачила і не чула. В навушниках уже кликотів інший тривожний клич про допомогу. Черговий диспетчер першотравневої підстанції записав виклик у журнал і скомандував по радіо. Третя бригада, лікар Ващенко, водій Семенець на виїзд. Критом чить знайомою околицею міста. Солом'янська, 3 «Солом'янська, 3», – в думках повторює Андрій Степанович, намагаючись пригадати, чи справді знайома йому ця адреса, чи тільки так видається. Уже має намір обернутися і спитати про це Олега Павлюка, який сидить на фельдшерському місті. Та в цьому й згадує, що тоді Павлюка не було. Не було запашної, задушної, ультрамаринової грози. Валя Щербань у благенькому пальтичку Щувалися від лютого холоду. Тоді вони збилися з дороги і ледве добрали.